Sziasztok! A mai audioblogba folytatnám a kis balesetes történetmesélésemet, amit remélem nem untok. amúgy önmagában persze nem lenne ez érdekes abszolút, de csak hát vannak ezek a mellékes kis tanulságok, meg mellékes kis vicces dolgok is vannak egy kettő. Egyébként már sok reakciót kaptam erre a történetre, egyrészt sok jó kívánságot, amit ezúton is köszönök, másrészt sokan vagytok kvázi sorstársak, akik már ezen vagy hasonló történeten keresztül mentek és, vagy mentettek és jeleztétek azt, hogy mit várhatok az állandóan kiugró vállammal, majd meg az ilyen dolgokkal, de egyébként én nem akarom, hogy kiugorjon a vállam úgyhogy én szívni fogom a vállamat vissza egész nap, és nem fogom hagyni, hogy kiugráljon. Most egyébként a jelenlegi helyzetben nem is nem tudom elképzelni, hogy ez ki tud ugrani, mivel még mozgatni se tudom, úgyhogy beleszaradjunk ennyire előre. Nem tudom, hogy a múltkor hol hagytam abba, de valahol ott lehetett, hogy tudtam, hogy mennem kell majd gyógytornára, kijöttem a sportkorházból, vagy lehet, hogy még el sem mentem a sportkorházba, mert az a lényeg, hogy én elmentem a sportkorházba azért, hogy megnézze valaki, olyan is, aki azért sportolói szempontból is ért a dolgokhoz, hiszen az ambulás ellátás az körülbelül arról szól, hogy ne dögöljél meg. És én nem akarom fikázni az orvosokat, mert semmi problémám nem volt velük, viszont, viszont úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy azokat a szempontokat tartják ők szem előtt, mint amit én. Tehát nekik az, hogy... Az embernek meggyógyul a választán, majd a seggét nem tudja megvakarni a számukra, lehet, hogy megfelelő a megoldás. Én viszont szeretnék edzeni például, sőt, uram, bocsánat, motorozni is. Úgy, hogy ahhoz szükséges lenne az, hogy meg tudjam fogni a motornak a kormányát. Ne csak a balt, hanem a jobbat is, a jobb kezemmel. Szóval megkerestem a sportkórházban egy barátom által ajánlott szakembert. És ő először is, amikor meglátott, akkor kiröhögött. Ezt nem tudom, elmondtam el múltkor, ha elmondtam, akkor sajnos most ismétlés lesz. És először azt hittem, hogy azért röhögött ki, mert ami háromszökötést kaptam, ugye abban is kell aludni, az azért az éjszaka folyamán egy kicsit így lerongyolódott rajtam, és nem nagyon raktuk rendbe, és azt hittem, hogy azért röhögött, meg azért, mert ezt a hálót, amit amúgy adtak, azt én lecseréltem egy sárra, tehát egy sállal a hónajam és a vállam közötti Kötést és sállal oldottuk meg, gyakorlatilag egy sállal kötöttünk oda, hogy ne essen ki a vállam, mert ugye én azt éreztem, hogy lóg. És én azt gondoltam először, hogy azon nevet, de aztán, miután elküldött löngenre, ott meglöngjelenek újra. Ö, mivel a röntgenfejvételek nem voltak nálam, amit Újpesten csináltak a kórházba, tehát a sportkórházban újra kellett röntgenezni. Ott volt egy horrorisztikus rész egyébként, amikor a vállamat így ülő helyzetben oldalra, majdnem viszintesig fel kellett emelnem, és úgy árakni arra a lapra, amivel röntgeneznek. Hát az, az azért volt durva, mert nemhogy magamtól tudom megenelni, nem tudom, hanem úgy amúgy se tudom megenelni. És ennek következtében a röngenes személyzet nem is nagyon akart ezt vállalni, mert tudták, hogy itt van egy törés, úgyhogy behíztak egy orvost, akkor az orvos próbálta itt nagy nehezen, vagy nagy nehezen segíteni nekem, de igazából az is olyan volt, hogy majdnem kitörte a vállamat, úgyhogy én így milliméterről milliméterre alaszolva kinyitottam valahogy a könyökömet, és akkor sikerült megcsinálni ezt a röngyen felvételt, aztán, vissza visszakerültem az orvoshoz, már rendbe raktuk a háromszakötésemet, és akkor is kirögött, és közölte, hogy kell szereznem egy neoprén várögzítőt. Mondott is két címet, hogy ez a neoprén várjögzítő hol kapható. Egyikben se hallottak még sohasem ilyesmiről, úgyhogy kezdetét vette számomra, miután pár óra alatt letudtuk, én azt hiszem reggel hatra vagy fél mennem egyébként a dokihoz, pár óra alatt letudtuk ezeket a vizsgálatokat, bár én türelmes vagyok ilyenkor, hiszen ez most nekem egy ilyen extra dolog annak érdekében, hogy ne maradjak rokkant. Szóval elkezdtem neoprém várogzítőt keresni, hiszen... Sehol nem volt ilyesmi. Na most hogy keresen, nem volt én zitőt? Először is a két megadott címen nem volt, a sportkórházban nem volt. Azt mondták egyébként, hogy hát ez egy kicsit drága lesz, mert van egy olcsóbbik, 3000 ezerért meg egy drágábbik 5000 és inkább a drágát vegyem meg. Hát mondom, 5000 forintot most kurvára leszarok a jelen helyzetbe, úgyhogy ö, nem fog problémát jelenteni, hogy drágábbiköt vegyem meg nyilván, csak hát nem volt a sportkórháznak a gyógyászati segédeszközboltjában, és ugye abban a kettőben sem, amit már sikerült háromszor elmondanom. Uh, úgyhogy én indultam tovább, először is volt egy kis telefonálgatás, már onnan a boltokban, nem volt a többi boltjukban se ugyanazon cégeknek, aztán találtam egy másik boltot, csak úgy útközben, ha beugrottam, nekik lett volna, csak az volt a probléma, hogy három napos rendelésre, és én meg úgy voltam vele, hogy mivel ugye a baleset pénteken volt, és ilyenkor már a szerzői napon, vagy ekkor már a szerzői napon tartottunk, én már igazán szerettem volna egyszer aludni is, mert körülbelül úgy nézett ki a helyzet, hogy Lefeküdtem aludni, akkor egy ilyen kettő ig sikerült is, majd utána fölébredtem, mert egyszerűen fájt, úgyhogy kezdvelőtt a motorgásos történet erősen. Úgy, így hazamentünk, kajáltunk, és utána pedig az internet nevű csoda eszköz segítségével, amit Nemere István annak idején információs szuperstrádának hívott, amikor először hallottam erről, azt hiszem az Alfa magazinban. Szóval az információs szuperstrádán megpróbáltam gyógyászati segédeszközboltokat találni, amelyek meg kell, hogy mondjam, hogy webes szemszögből nézve meglehetősen gyengék. Számtalan webáruházban a különböző termékeket tudsz ta, ö, vásárolni. Ellenben a meglévő gyógyászati segédeszközboltok igen reprezentálják magukat, az offline boltok igen reprezentálják magukat a webben, tehát nem, hogy ez egyszerűen magyarul nincsen honlapjuk, mert ugyan már az mi a fasznak. Nyilvánvalóan mindenkinek van ideje egyesével végiglátogatni a város utcáit, hogy hát ha beleakadunk egy gyógyászati segédeszközboltba, hát szerencsére vannak külső szégeknek ilyen webtelefon jellegű Oldalai, ahol azért meg lehet ezeket a gyógyászati segédeszközboltokat találni, úgyhogy serény telefonálás vette kezdetét részemről az ügyben, hogy ne neoprém várózítőt találjak. Most erre csak egy példát mondok erre a történetre. Tehát az egy dolog, hogy nem is hallottak ilyenről, vagy, vagy nincs, vagy oda megyek, és kiderül, hogy nem értették, hogy mit akarok, mert egy olyan, tehát ezt a sima háromszak jellegű, jellegűtől, ami a karodat fogja alul, a, a karodaz viszintesen ugye oda van szorítva a karod az oldalathoz, de van hajlítva, és az alkarod viszintesen a hasad előtt van, és ezt támasztja alá egy ilyen eszköz. Na most ilyen mindenhol volt, de egyszerűen nem fogták föl, hogy nekem a, a vállamat is tartani kell vissza a helyén, tehát egy komplett kvázi elalakú rögzítő valamire lenne szükségem, ami a végig fogja a tricepsem hátulját és az alkalomat is. Ez, ezt így elképzelni se tudták gyógyászati segédeszközboltban, hogy mi a faszról beszélek. Szóval egyrészt, is gyógyászati segédeszközboltban nagyon kedves és együttérző emberekkel találkoztam, akik nem tudtak nekem segíteni, mert nem volt ilyen dolog, és a, ö, általában a telefonálgatás után se. Aztán, aztán az online ö, elérhetőségeken, webtelefonkönyveken keresztül, telefonon elért boltokban szintén nem létezett ez a tudt, úgyhogy már teljesen kezdtem feladni a reményt. Ö, amíg aztán végre találtam a körúton egy bolt, ahol azt mondták, hogy van. 15 rugó és van. Hát mondom, az erősen nem 5000, de hát most ezt a 10.000 pluszt is leszarjuk ilyenkor, amikor már nem aludtunk több napja. Ja, de egyrészt most kihagytam, hát a lényeget hagytam ki, basszus, milyen kis bohókás vagyok ma. Szóval... Fölhívtam egy 13. kerületi valami gyógyászati segédeszköz nagykereskedést, vagy mi a lófaszt, ahol megkérdeztem a, az illető hölgyet, hogy hát vál, neoprén válés karögzítőt keresek. Ilyenkor általában fűztem némi magyarázatot, hogy kifordult a vállam, ezért a vállamat is tartania kell a cucnak, meg a karomat is csak, hogy félreért és ne essen. Némi félre rakja a telefont. Azt mondja, hogy egy pillanat megkérdezi kollégáját. Mondom egy kollégájához, aki egy idősebb úriember lehetett, és elkezdtek nekem vadul áll- és karrögzítőt keresni. És én meg álltam ott halózni, mint az állat, hogy hát ha meghallja, hogy ne keressen már bassza meg áll- és karrögzítőt, mert én ezt még anatómiailag is, is nehezen tudom elkérzelni, hogy hogyan kell valakinek az álltörése esetén a karját ugyanabba a cuccba rögzíteni. Szóval valami elképesztő. Milyen szinten fogyatékosok még szakmailag azok az emberek, vagy akik, akik ebbe a dologba dolgoznak. És, és utána a néni visszajött, és közölte, hát ilyen nincsen sajnos, meg hát a bácsi is mondta, hogy áll és karrögzítő, ilyen nincsen. De hát egyedileg le tudják nekem. Gyártani, én meg mondtam, hogy kezit csókolom, vál. Nem áll, hanem vál és karrögzítő, ha esetleg így. De hát a hölgy már ezek után nem óhajtott nekem némi értettség. Gel a hangjában, nem óhajtott nekem továbbiakba segíteni, és mondta, hogy ad egy telefonszámot, ahol egyedileg legyártják nekem, de baromi drága lesz, mondom anyátok picsája. Szóval az a lényeg, hogy 6 óra egy perckor rongyoltam be a Terész üzletbe, amihol már javába zártak, és ott előttem volt valami sorosztás kollega, és nem nagyon örültek nekem, de mondtam nekik, hogy már szálljanak már nem egy-két percet. Ha már van náluk ilyen cucc, mert én azért marhára szeretnék aludni, és már tényleg kurva rossz. Nem akarok panaszkodni, mert ahhoz képest, hogy mindenki mire számított, hogy milyen fájdalmaim vannak, meg lesznek, ahhoz képest lófasz se volt mondhatni, szinte egyáltalán nem fájt. De azért az, hogy annyira volt kellemetlen, hogy ne tudjuk aludni, ez a lényeg. És, és végül is előkerültek ott többen. Az üzletben is megmutatták nekem, hogy van egy ilyen cucc, amit így kibe lehet izé csukogatni, ilyen tépőzáras, kutyafasza egyébként, ez van rajta most is, és hát mondták, hogy fel is adják. Mondtam, hogy jó, hát akkor csináljuk úgy, hogy így kívülre a pólóra, mert az az igazság, azt tudnotok kell, hogy az embernek, amikor a karja fel van kötve, és így kvázi a hó nagy össze van szalítva, akkor az bizony nem szellőzik. Tehát, ha Ilyen retek, rohad büdös akarsz lenni, akkor mindenképpen törd el a válladat, hogy neoprén vagy egyéb válléskarrogzítőt kell alkalmaznod, és tök kellemes lesz, különösen a 30 fokban, hogy az izzadság csordogálak is kis hónajadon, és olyan büdös vagy valószínűleg, amivel görényeket lehetne üldözni. Így nekem marad ki volt a helyzet, és nem nagyon szerettem volna eleve retek testemet közszemlére tenni, tehát a két, két hölgy, aki ott volt, nagyon ragaszkodott hozzá, hogy ők feladják nekem a tudcot, úgyhogy sűrű szabadkozások közepette. Megváltam a pólomtól, és bűzös felsőtestemet köszemlére tárava, végül is feladták rám a tudcot. Aztán egyébként később ö, kaptam erre egy nagyon jó tippet valamelyik sráctól, aki reagált erre az egész történetre, méghozzá az intim betétet amelyet a hónalja mará helyezve, megoldottam az izzados problémát, azóta is próbálok minden nap intimbetétet alkalmazni, mert, mert az frankon felszívja az izzadságot, és még az intimbetét se lesz nagyon büdös, kivéve amikor egy-két alkalom sikerült elérnem, hogy az is úgy berohat frankon, de igazából beszívja az izzadságot, és sokkal kellemesebb állapot lesz, mert egyéb iránt így próbáltam minden nap, minden nap, minél többször így, egy kicsit magamatól eltartva, pontosabban nem is eltartva, hanem igazából függőleges alkarral a felsőtestemmel kimozdulva, bal, kvázi kisasszízva balra, tehát hogy értsétek, a felsőtest ö, megy el egy ilyen 45 fokos szögben a karhoz viszonyítva, mert a kart nem tudok mozgatni, tehát így, így kilögybölni a kis hónajamban összegyűlő büdösséget, annak érdekében, hogy embertársaim elviseljék a velem három méteres sugarú körben való tartózkodást, meg hát persze én is elviseljem magamat. Meg még a mopszok is esetleg elviseljenek engem, bár azok nem undorodnak semmitől szerintem, tekintve a néha meglehetősen sajátos saját szagukat is, meg hát a pók például mostanában olyan szájszagot szokott produkálni, amit sajnos fogászati kezeléssel kellett végül is Megoldanunk, és most egyébként itt állva nem értem, hogy ezt a fehér szodukisziszt háromajtóst miért nyalogatja. De hát valami biztos nem agyára ment tegnap az altatás, hogy nem tudom. Azt hozzá kell tennem, hogy e probléma megoldódása előtt is már vezettem autót, és utána is vezettem autót, illetve vezetek autót, mert ugye nekem közlekednem kell valahogy, és ilyenkor a váltást balkézzel kézzel oldom meg, tehát kevéssé vagyok dinamikus a forgalomban, mert bal kézzel kell váltanom. Nem is gondolnátok bele egyébként, hogy alapvetően mindenki jobb kézzel vezet. Tehát a váltót buzerálod a váltót buzerál jobb kezeddel, de, de hát alapvetően a kormányzást ugye mindenki bal csinálja. A vagányabbak 45 fokba jobbra hajtott felsőtesttel és ö, nem is tudom, 180 fokba lehajtott üléssel, fetrengve, mint egy ilyen genincferüléses nyomorék, a váltóra ráhajolva, a kormány közepén tartott kézzel, és fugszalanyagban, geci hagányan, a saudiban prezentálják ezt a jobbkezes vezetési módszer, de általában aki rutinos vezető, azért annak ezt a bizonyos kressz által és a tanfolyamon előírt kormányfogás nem igen kell alkalmazni. Hát különösen szervó kormányosan alapvetően bal kézzel vezetünk, csak és jobbal váltunk. Természetesen, hogy rázósabb a szitu, önkor fog át az ember a jobb kezével is a kormányra, és akkor de alapvetően egy kézzel vezetünk, ezt nem is gondolnánk. Na és ezt most én így Konstatáltam magamban, ami eddig ösztönös volt, hogy tulajdonképpen tudok vezetni, mert bal vezetek, a váltással van csak problémát, ilyenkor nyúl állt az ember a váltóhoz, bal kézzel kicsit néz ki, aztán megvan oldva a kérdés. De aztán el kellett mennem később a rendőrséghez, ahol, ahol azért volt, volt egy-kettő emberke aki, aki volt annyira Kázi rendes, hogy szólt nekem, hogy ezt nem kéne így vezetni, mert megkérdezték, hogy most így hogy vezetek, meg mi van. Általában mindenki megkérdez, hogy mi történt velem, mert olyan látványos ez a neoprén, tudt egyébként, mint ha valami üben rokkant lennék, pedig igazából nagy gáz nincs ahhoz képest, ami lehetett volna. Na, a tömör lényeg az, hogy javasolták azért például, amikor vártam az ügynek az előadóját, hogy azért nem nagyon így vezessek, mert kifogok valami köcsökebb rendőrt, akkor akkor elveheti a jogsimat, de hát mondom, mi a rákér, nincs előírva a kezbe, hogy mindkét kézzel kell vezetni, de azonban van egy olyan passzus, hogy ö, vezetésre alkalmas állapotban kell lenni. Ezen értik azt, hogy ne legyen részeg, meg hogy legyen meg mindkét kezet például. És hát nyilván az egykezőeknek pedig van valami ilyen hikomat jellegű ö, módosítással működő engedélyük, ami, amivel tudnak így vezetni. Na most a tömörlények. Az egészben az, hogy kell mennem a rendőrsége, mert ez egy büntető ügy, ez nyolc napon, napon túl sérülés, nyilván sőt, tehát valószínűleg egy éven túl is gyógyulósérülés lesz, ha egyáltalán meg tudom ezt valahogy oldani, mert ugyan én mindent megteszek, és a héten már edzeni is szeretnék, azonban ez most így meglehetősen hihetetlen tekint, volt körülle egy cm tudom oldalra, vagy előre mozgatni akaromat teljes rokkantság van, és közben elállom nektek, hogy elértük a harmadik hetet azóta, amióta történt a baleset, és már le kéne mennem ezt a váraüzítőt, de mégse veszem le, mert én úgy érzem, hogy jobb, hogyha, me, hogyha rajtam van. Szóval, mivel ezt büntető ügybe kellett mennem, kihallgattak, elmondtam, hogy mi volt a történet, és viccesen konstatáltam a dolgot, hogy az emberünk, aki egyébként etnikailag determinálható, és erről nem beszéltem eddig az audioblogban, de euh, mert nem vagyok rasszista, de azért valamit elárul erről az egész euh, etnikai kérdésről, hogy ha egy magyar állampolgár magyar származású, vagy szláb, vagy egyéb származású, de etnikailag, a magyarság olvasztó tégejébe szervesebben, hogy úgy mondjam, vizuálisan nem megkülönböztethetően beleolvadó emberről beszélnék, akkor valószínűleg lett volna kötelező biztosítása. Hát ennek az embernek sem díszakéja nem volt, sem kötelező biztosítása nem volt ennek következtében. Nekem, majd ha lezárják ezt a büntető ügyet, ami euh, tehát egyébként július 30-ra tettek, tehát ez az a két hónap, utána majd ez az egész megy ügyészségre, meg bíróságra, meg tárgyalás lesz, meg kutyafasza, na majd onnan megy az én biztosítomhoz, aki majd tovább küldi a Mabiszhoz, a Mabisz majd a biztosítóm majd tanakodik, hogy mi a fasz legyen, a mabisz majd ad egy állatot, amit vagy elfogadunk, vagy nem, és amikor elfogadtunk és mindennek vége van, akkor azt mondják, jó, akkor 30 napon belül utalunk, úgyhogy valószínűség, minden valószínűség szerint nekem. Idén ebből se pénzem, sem motorom nem lesz. És ez a kurva jó az egészben, mert az én a motoron úgy van fél méri mint a huzat, úgyhogy amikor az ember jött felmérni, akkor meg is mondta, hogy gazdasági TK. És hát nyilván én nem biztosítási csaló vagyok, én egyszerűen beszívtam azt, hogy a paraszt nem adta meg a jobb kezest. bármennyire is is a én hülye, hiszen azt, és ez az örök tanulság az egészben gyenge akkor van. Amikor meg is adják, de bármennyire is voltam én hülye, azért nehogy már anyagilag is én legyek felelős, ezért a dologért, hogyha már nem én hibáztam kvázi jogilag, meg nem én hibáztam nagyobbat. Szóval a vicc az, hogy az emberünk még el se ismeri ezek után, mert nem tudom, hogy a jobb szabályban milyen bonyolult, Jöttünk, kereszteződés, jobbról jött valaki, nem adtam meg kész, tehát ő valamivel most védekezik, csak azt nem értem, hogy mit, mit gondol, hogy mivel, mivel lesz neki jobb. Ő egy biztosítás nélküli, műszaki nélküli autóval balesetet okozott, mert nem volt körültekintő, és most azt gondolja, hogy ettől valami bármilyen héb lesz. Biztosítása úgy sincs, leverni gondolom, úgyse fogják tudni rajta. A, a dolog megáll büntetésileg, tehát meg fogja kapni, amit meg kell ezért kapni, és én egyébként nem haragszom rá, meg alapvetően arra sem haragottam, hogy etnikailag meghatározható az ember, de ilyenkor már azt mondom, hogy a jó kurva anyját ennek a patkának, mert én most félig meddig nyomarék vagyok, összem törve a motorom, és még ő mondja azt, hogy nem ismeri el hátba, az meg föl tudnám rúgni az én embereket. Úgyhogy az a, az érzésem, ami volt ebben a dologban, hogy hogy úgy gondoltam, hogy nem kell ebből ügyet csinálni, mert hibázott kész, mindenki hibázik, az kezd egyre jobban némi időbe átfordulni, mert a patkány embereket kurvára rülnem, és sajnos van elég belőlük, és ebben az esetben úgy gondolom, hogy ha én hibáztam volna, akkor én vagyok annyira férfi, meg vagyok annyira ember, hogy el tudnám ismerni, hogy igen, baz meg hülye voltam, nem figyeltem oda, bocs, nemhogy az, hogy még én verem a nyálamat, hogy hogy nem ismerem el, meg kurvannya, hát ez azért röhely. Na mindegy. Meg volt közben, csak hogy még hosszabb legyen a mai történet, a gyógytorna is. Ez még a rendőrség előtt volt, de hát itt csapongok egy kicsit. Az első gyógytornás dolgot azt még tulajdonképpen lehet, hogy a nem, nem, a, nem a neopén vállőzítő napján, hanem de lehet, nem tudom. Na mindegy, ez a négy, hogy megejtettük még rögtön, is. Lövésem nem volt, hogy gyógytornám, hogy milyen gyakorlatok vannak, vagy lesznek. És e, ilyen döbbenetes, itt vicces gyakorlatok vannak, amelyekhez hozzáteszem, hogy nem tudom őket megcsinálni. Tehát, vagy ezt bemutatom egyszer talán valami videós megoldásban, hogy miket kell, miket kell csinálni a de nem tudom megcsinálni, tehát teljes mértékben bénaság van. És amiért durva, hogy az a gyógytorn, ez úgy néz ki, hogy van egy tornaterem, és ott vagyunk egy csomóan. Van több gyógytornász is, és van, akikkel csoportba foglalkoznak velem úgy külön, de ezt nem úgy kell elképzelni egy ilyen személyjegyző is mögöttem áll, hanem csak kiadja a feladatot. És vannak többen, akiknek hasonló sírülésük van, és ezt, és ezt csoportosan csinálják. És nyilván a legtöbben, akik itt vannak, azok valószínűleg sportolók, de vannak olyanok is, akik, akik szerintem nem sportolók, csak valahogy ide kerültek. Vagy volt annyi eszük, hogy hát a sportkórházba, hogy hogy némileg szakszerűbb ellátást kapjanak, és amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy számomra, számomra döbbenet az, hogy tehát az a küzdés, hogy mi eddig, vagy én legalábbis, meg valószínűleg ti sem, nem, nem láttátok ezt a világot, hogy milyen ez, amikor így ezek az emberek, akik lehet, hogy soha életükben nem edzettek, meg nem sportoltak semmit, és, és most itt vannak, és azt a fájdalmat, ami nekünk ismerős a bodybuilding mert nekünk azt le kell küzdeni, most, most ők így, úgy átélik ugyanezt. Bár mondjuk nyilván egy komolyabb sportolónak ezek a fájdalom dolgok, nem újdonságok, sőt, ahhoz képest lehet, hogy mi vagyunk kislányuk a kis testépítésünkkel. De igazából valahol, valahol egy érzés, hogy látod, hogy mennyi ember van, aki, aki ilyen problémákkal küzd, és milyen, milyen kis apró küzdelmeik vannak, hogy és nekem is ilyen kis apró küzdelmeim vannak, tehát az, hogy, hogy a, a kezemet föl tudtam tenni először az asztalra, mert az első egyik, első feladatom az volt, hogy leültettek egy székhez, előttem, volt egy asztal, és mondták, hogy jó, tegyen fel a kezemet, és nem tudtam feltenni. És én mondtam a jó aki egyébként egy alanyos kis 140 centis, ilyen kis törpike is, valamilyen szinten ilyen... Ö, Ilyen aranyosan úgy kezel minket, mintha ilyen óvodások lennénk, vagy szellemi fogyatékosok, tehát úgy adja a feladatot, hogy Jó, kész vagy, akkor most, há húsz ismétlés, válkörzés, balra, aztán jobbra. Szóval így adja elő ezt a dolgot, de ez engem cseppet sem zavar, mintha ilyen, lehet, hogy vannak ilyen kliensek is, és akkor ezért. Ö, Szóval elképesztő az a dolog, hogy itt az emberek ilyen centis mozgásokért mit meg kell, hogy küzdjenek. És, és most tudatos volt bennem abban, az, hogy mennyire kibaszott törékeny az emberi test. Tehát képzeld el azt, amikor lelépsz az autó elé, és teribeder bazd meg, akkor mi minden törik össze rajtad. És egy ilyen gyógyulás, az kurvára nem úgy néz ki, hogy jó, fekszem a kórházba, meggyógyulok, hanem kurvára újra kell megtanulni a mozgásokat illetve nem is megtanul, csak egyszerűen fizikailag képtelen vagy, mert letapadnak a szalagok, vagy elszakadtak a szalagok, vagy az izmok nem úgy fognak működni, és újra kell ezt az egészet tanulni, ami kúros sok fájdalommal jár, és, és lehet, hogy soha nem lesz normális, mert mert ezt nem lehet tudni, de, de látok olyanokat is, hogy mit tudom, hogy csajok csinálnak valami gyakorlatot, mert emlékszem konkrétan valami kép nem van, hogy volt valami csaj, aki csinálta valami gyakorlatot, és tök jól csinálta, és fölkelt, és utána meg úgy járt, mint egy rokkant. Tehát maga a gyakorlat, az látszólag azt mutatta, hogy ő egészséges, és amikor, amikor elindult kifelé, mert végzett, akkor láttam, hogy hú, az meg itt azért, még kurva hogy baj van. És azért ezek a gyógytornászok, ők, ők az első lépcső, akik nagyon sokat segítenek a rehabilitációban, mert nyilván közülük is van olyan, amelyik jó, van olyan, amelyik rosszabb. Én is találkoztam már sík hülye egy de alapvetően, alapvetően ők azok, akik így a reményt először visszaadják az embernek. És nem is igazán tudom megfogalmazni, mit akarok ezzel mondani, de egyrészt az, hogy kurvára figyeljetek oda. Tehát Nem szabad, tényleg kurvára kell vigyázni mindenkinek magára, mert ha valamilyen baleset dolog történik, akkor a bont kúra nagy gondok lehetnek. És marha rossz lesz látni, hogy itt még kvázi a rokkant vállammal én még nem is vagyok gáz. Tehát ez még semmiség az képest, hogy milyen emberek vannak. Egyébként a legkülönbözőbb dolgok kerülnek ide. Az izomszakadástól kezdve mindenféle törésig volt ember, akit kifaggattam. Én most jelenleg csodálkozom, nézem a ilyen amúgy mellesleg idiótán kinéző karkörző gyakorlatokat végző embereket, és ezt gondolkodtam, hogy bazzen, mikor fogom ezt csinálni. Ez körülbelül arra hasonlít, mint amikor eh, 15 éves koromban először jártam a középiskola konditermében, és láttam egy csávot két 20-as tárcsával guggolni, vagy két 15-ös boztok tárcsával, 50 kilóval, és arra gondoltam, hogy fú, bazd, meg. mikor fogok én 50 kilóval gugolni? Na most arra gondolok, hogy látok valami lánykát aki ilyen kicsit aeróbikos karkörző gyakorlatot vagy, vagy tájcsis karkörző gyakorlatot csinál és arra gondolok, hogy fú, bazen, mikor fogom tudni én így egyetlen felemelni a vállamat hogy függőlegesen álljon a karom szóval nem egyszerű történet ez igazából, ha vele gondoltok de azt akarom neked is hogy ne legyetek homályokra, figyeljetek kurvára oda, autóba becsatolni az üvet motorral mindenhol megállni és jobb jobbkezes utcában mindig megállni és amikor leléptek a Járdáról, akkor nézzétek meg, hogy nem eljön valami barama aki előtt, mert azért meg egy ilyen törés után felépülni, az nem gyerekjáték. És nem csak az a baj itt, hogy te most izmot vesztesz, és újra kell kezdened az edzésnek, ki nem szarja le, hanem alapvetően az, hogy itt azért úgy össze lehet törni, hogy nem biztosan, hogy utána minden funkcionálisan működni fog, és most jelenleg én se tudom, hogy működni fog-e valaha a vállam, például tudok-e vállból nyomni, meg tudok edzeni, nézek-e majd ki valamennyire normálisan, és ez most nekem nem gyenge szopás egyébként, nem voltak különböző edzővideós terveim, amire elkezdtem készülni, és ez most sajnos, sajnos kútba esett. Na, egyelőre ennyi jutott eszemben, egy kicsit lehangoló lett a dolognak a vége, de igazából nem ez volt a szándékom, csak, csak azt hogy tudatosítsam, hogy nem gyerekjáték, ez basszus. Ha lesz valami érdekes fejlemény, akkor majd folytatom ezt a sztorit. Update: Az edzőtársam, az Attila most telefonált, csak hogy a fejleményekről azonnal be is számoljak, hogy elszakadta a lovaglóizma tegnap, mivel focizott. Na, a foci veszélyei azok már külön megérjenek egy audioblogot, úgyhogy az Attilának most jelenleg másfél hónapig nincs lábedzés, de mondtam neki, hogy nyugdíj nem kell elkenődni, minimálisat feküdni kell neki otthon, és folytatjuk az edzést teljes rokkant módon. Én felsőtestes nem tudok edzeni ő lábra. Lehet, hogy össze majd el fogunk indulni együtt versenyezni, mert ő neki nekem lábom lesz, neki, meg felsőtest, és ketten kiteszünk egyet.